Він не знає, що я бачила їх. І я не дуже здивувалася, коли побачила їх разом. Але через шість днів вона була мертва. Він убив її. Я це знала, як тільки побачила її обличчя у новинах. Тепер усе складається, всі ті деталі. Я мала здогадатися раніше. Я не знаю, чому зв'язалася з це. Думала, може вона теж здогадується або підозрює, хто вбив її сестру, і ми могли б поговорити про це разом вирішити, що робити, але вона нічого не знає, вона нічого не підозрює. І не знаю, чому, але я відчуваю відповідальність перед нею, впевнитися, що з нею все гаразд, бо я знаю, хто убив її сестру, і не знаю, як їй це сказати. Якби хтось зачепив Бекку, я б не витримала. Я не можу сказати цього Салу. Він і так, мабуть, і думає, що зі мною не все гаразд. Є стільки всього що я маю від нього приховувати, бо він – одне з небагатьох хорошого, що в мене залишилося, і його треба оберігати. Він ніколи не повинен приходити до мене додому, на всяк випадок. Я постійно відчуваю жах, що якщо не втечу з цього міста, воно мене вб'є. Він мене вб'є. Він уже почав дивитися на мене інакше, або, може, так було давно. Сподіваюся, на беку він так не дивиться. Але в мене є план – він у мене вже давно, залишилося тільки не виділятися. Я майже рік збираю всі гроші від Гові, вони заховані, ніхто не знайде. Я зіпсувала школу, така дурість. Це був би найпростіший спосіб втекти, університет десь далеко. Ніхто б нічого не запідозрив, але вступила тільки сюди, і мені доведеться залишитися в Кілтоні. Я не можу залишатися вдома. Сал вступив до Оксфорду. Хотіла б поїхати з ним. Це не так вже й далеко, але досить далеко. Можливо, щось можна зробити, щоб теж туди потрапити. Якщо ще не пізно, треба зробити все, щоб втекти. Все, я знаю, містер Ворд допоміг йому вступити. Може, допоможе і мені, будь-якою ціною. І коли я буду далеко і в безпеці, повернуся по Бекку. Вона має закінчити школу, це обов'язково вона розумна але якщо я облаштуюся десь далеко, вона зможе переїхати до мене, і коли ми будемо далеко і у безпеці, може тоді я скажу поліції, хто він. Можливо, тоді я нарешті надішлю цей лист від Анон, коли він вже не зможе до нас дістатися, не знатиме, де ми. Такий план. Мені нема з ким обговорити це, окрім себе, але це найкраще, що я можу. Треба видалити це зараз, про будь-який випадок. Це занадто для мене, але думаю, я зможу врятувати нас, вберегти Бекку, вижити. Мені тільки треба з...